Benvidos a Sábados no cruceiro O Magazine das Tardes dos Sábados Na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Sábados no Cruzeiro Con Joaquín Enriquez E esta fartura de raiva Chega cando amor eterno dura Ais lo que debería Mois boas tardes, pois pues comezamos nova tempada deste magazine Das tardes en dos sábados Comeza a nova tempada dos sábados no Cruzeiro Seixan, benvidos E hoxe ademais temos un programa especial porque nos trasladamos ao campus industrial de Ferrol pertencente á Universidade da Coruña. En breves, lhes relatamos os contidos deste primeiro programa desta nova tempada. sábados no cruceiro con Joaquín Enrique. Pois pues, comolles dicíamos, nos vimos a falar do campus industrial de Ferrol da Universidade da Coruña, concretamente ímonos trasladar a EPEF e, e alí ímonos a falar do un proxecto que eh, levaron a cabo Estudantes do Máster Universitario en Deseño, Desarrollo e Comercialización de Videoxogos Imos a falar coa coordinadora de semestrado E tamén con algóns dos alumnos que cursan este máster E que desenvolveron un proxecto moi interesante E que presentaban hai unhas semanas e, nunha feira en Barcelona E tamén imos ter música porque hoxe nos acompaña tamén outra estudante a xoven gaiteira nevense María López Carballo que estuda tamén no campus industrial de Ferrol e con ela conversaremos tanto de música como tamén de proxectos que está desenvolvendo para o seu traballo fin de grau todo isto? Oxe no xaos no Cruzeiro. Ben, pois, comenzamos esta tempada de xaos no Cruzeiro dende o campus industrial de Ferrol, Hoxe, comezamos, ademais, falando dun acontecimento que tivo lugar ao fin de, a fin de semana pasada, na que alumnado egresado do máster en deseño, desenvolvemento e comercialización de, de videoxogos, unha titulación que se imparte na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, na EPEF, Eh, pois presentaba o xogo Renegade Jammer E oxe acompáñanos eh, nesta tarde A coordinadora do máster en deseño, en desenvolvemento e comercialización de videoxogos Luz Castro, moi boa tarde Hola, boa tarde Como foi esa, esa participación nesta feira? Era a primeira vez que participabades eh, nesta eh, feira? Non, non, era xa a terceira vez que vamos gracias ao apoio do Campus Industrial de Ferrol e a participación como sempre bueno pues pois, con un resultado moi positivo non? porque normalmente os os xogos que levamos que son fruto do traballo o fin de máster do do mestrado de videoxogos pois gustan bastante teñen moi boa calidade non porque o diga eu que tamén pero porque así é bueno pues pois a, a, a opinión non? o feedback que, que recibiu O, o alumnado dentro da, da feira pola xente que se achegaba ali a, a probar o xogo Un feedback ademais teño entendido que houve bueno, pois, profesionais que se achegaron ata aquí, ata, ata o campus pois, para darlle ese feedback Si, sí, sí, previamente a, a nosa visita a Barcelona pois o 24 de setembro eh, estiveron aquí profesionais pois, por exemplo Daniel Sánchez de Gamera Nest ou Pablo Grandío de Vandal que a oportunidade de, de ver o xogo, de probalo e eh, que un feedback ao alumnado de cara bueno, pues de cara ao seu futuro non? non tanto xa como proxecto académico senón vendo as posibilidades de que este proxecto se poda levar ao mercado Era a primeira vez que presentabas este videoxogo nunha, nunha feira ou xa se había presentado previamente? Eh, como proxecto, digamos que casi rematado, si que era a primeira vez, pero alumnado xa estiveran previamente en outras feiras, como en Spotaku ou en Lerezap, onde levaron, bueno, pois o, o proxecto, digamos que aínda en proceso para facer probas con usuarios tamén, non? Que é unha parte moi importante de non esperar ao final, senón ir vendo como como funciona o xogo. Eh, de feito, por exemplo, na Lerezap, pois levaron o premio ao mellor proxecto indie. Estamos falando dese videoxogo, desa experiencia nesa, nesa feira e vamos escoitar a dous dos alumnos que, que bueno, nos deixaron dúas grabacións se non poden estar aquí, que son Gael Alberto e Andrea Alonso que nos uh -huh. van falar pues, un pouco en que consiste este videoxogo e tamén da súa experiencia pois pues, nesta, nesta feira que tivo lugar en Barcelona. Escoitámoslos. Renegade Jammer é un xogo de habilidade contra reloxo no cal o usuario manexa unha personaxe que conduza unha taboa voadora. Con este vehículo, o obxectivo principal é arrollar e destruir elementos do entorno. Emprégase un sistema de colores e o videoxogo basease sobre todo no movimento e na sensación de velocidade. Bueno, la experiencia en el Barcelona Game Face ha sido, pues en general, bastante buena. De todos los eventos a los que hemos ido este año, pues es un poco el que es más cercano a lo que es el sector de los videojuegos, por lo que hemos podido como ver de cerca cómo funcionan cómo trabajan otros estudios, y también recibimos como mucho feedback de parte de otros jugadores y de otras personas del sector que se han acercado tanto a probarlo como a contarnos lo que pensaban de él. Ben, estamos escutando esa, esa conversa Parece que a experiencia foi foi moi positiva non? Ne, sí, feira, non? sí, sí, ele, xa, a verdade é que eles ele estaban moi moi ilusionados eh, e que é unha dali con, bueno, eu creo que con moita anarxía E con, e con moitas ganas pois, xa de entrar a, a traballar no, no sector como, como os profesionais que xa son Porque nesa feira, ademais, hai moitos observadores, non sei se xa é a palabra, non? Para... Sí, bueno, eh, o, as persoas ou as empresas que editan non os, os videoxogos son os, coñecense como publishers, entón, sí, había algúns e, de feito, tiveron a visita de algún publisher que se interesou polo seu proxecto e agora, pois, pues, están valorando se, se continuar ese lanzalo ao mercado. A mes de continuar estamos agardando por un premio non Porque parece ser que ainda non, non se xurou non? Ainda o sea, non se sabe non? Sí, sí, tiberon aí uns, uns problemas técnicos Con, con as candidaturas eh, Entón, bueno, pois o gañador ao mellor proxecto académico non se puido dar a coñecer O Benres, que foi o día que se deron a coñecer o resto de premios Entón, estamos esperando, hai impacientes Esperamos que dentro duns días se saiba E, bueno, como a coordinadora do, do mestrado, pode ser que ese premio se veña para este campus industrial de ferrol para EPEF? Eu espero que si sí, espero que sí. Eh, estamos todos moi ilusionados con iso, porque é un proxecto moi bo a nivel de xogabilidade, a nivel técnico eh, e a nivel artístico. Entón, bueno, é moi completo, eh, gustou moito, Eh, como xa temos a experiencia De, bueno, pues ese primeiro ano De ter gañado o premio Pois eu creo que este está A ese nivel ou incluso mellor Claro, tampouco coñecemos En detalle como está a competencia ¿no? Si sí, sí claro. que vin así Alguns eh, xogos de, de outras entidades Un pouco por riba Pero bueno, a ver, a ver, a ver Imos a falar agora do, do máster eh, Temos tamén un, un corte de, de outro estudante de, de David Muradas Que nos vai a, a contar un poquinho pois, a, a súa experiencia neste, neste máster Escoitamos a, a David Muradas. En líneas xerais A experiencia no máster estivo bastante ben Porque é difícil atopar un máster Que ademais no, do propio desarrollo de, de videosogos Se centra na parte de marketing e comunicación tamén é eh, un título no que hai profesorado con experiencia no sector, e tamén eh, en numerosas ocasións venen profesionais que nos venen a dar charlas para ofrecernos unha visión de como se encontra o sector actualmente e prepararnos mellor así para a nosa saída laboral nun futuro. Algo moi importante tamén a destacar é que venen estudantes de numerosas disciplinas e aprendese bastante ben a traballar eh, en, en grupo e colaboración no máster. Ben, estamos escuitando aí estas valoracións, Eh, como coordinadora deste máster eh, en diseño, desenvolvemento e comercialización de, de videoxogos que, que se imparten a, na Escola Politécnica de Enseñería de, de Ferrol aquí no Campus Industrial de Ferrol eh, que valoración podes facer deste deste mestrado? Un mestrado consolidado, entendo, non? Xa... Eh, si sí, empezamos en no curso de 2018-19 así que, bueno, puixaban pues eh, uns cantos eh, alumnos egresados Eh, a valoración, bueno, eu teño que dicir que, que é boa, non? que o alumnado xa eh, bueno, pois é contento coa formación que, que dá no máster, como vemos os proxectos Pois eh, teñen, teñen grande calidade e eso tamén non lo din pois tanto por exemplo desorganización desta desta Indidev como desde outros profesionais que se achegan aquí ao campus, que veñen a dar charlas e seminarios e que proban estes proxectos de alumnado e tamén nos din que teñen moita calidade e tamén eh, por os profesionais e os equipos que acollen o nos alumnado en prácticas, non? O alumnado fai prácticas no segundo ano e moitos ou algúns deles quedan eh a traballarse nas empresas, nas que fan prácticas. Eso quere dicir, bueno, pois pues que a formación está ben, que que, que estamos eh, achegándonos ao que busca o mercado, ¿no? entón, a inserción laboral é, é alta, non? As cifras que, que manexades. O... A ver, tampouco temos cifras exactas porque a verdade é que unha vez que o alumnado pois pues, sae pola porta da escola, non? Claro. Pues moitas veces mmm, perdemos o contacto ou non non somos capaces de seguir esa pista. Algúns sigue sí, outros non, entón, bueno, a, a inserción é eh, boa, non? non? Non podo dicir que sexa ao 100%, pero pero é unha inserción boa. Entón, bueno, pues eu creo que todo isto, tanto a calidad dos proxectos como eh, a información que nos transmiten as empresas que acolle o alumnado en prácticas como alumnado que sabemos que vai bueno, que está traballando en, en distintas empresas do sector isto bueno, pues nos, nos consolida ¿no? como, como unha formación de referencia e tamén que ter en conta que bueno, pues en todo o noroeste peninsular non hai outro mestrado eh, público especializado en videoxogos. É un mestrado que, por que teño entendido, é con perfilis multidisciplinares, non? A, sí. a xente que chega aquí ao campus industrial sí, sí. Ferro da Cursal. Eu creo non? que iso tamén é unha das cousas interesantes e diferentes do nosso mestrado, porque si sí, hai outros mestrados de videoxogos, pero están orientados eh, a programación, por exemplo, pero non oso eh, bueno, pois admitimos a, a todos os perfis, tanto técnicos como artísticos, porque o que intentamos é eh, bueno pois que traballen como se vai traballar despois nun estudio de forma profesional. Entón, se necesitan equipos multidisciplinares. Por iso, eh, temos tanto alumnado das ramas técnicas, seja informática ou outras enseñerías como alumnado de velas artes, de seño, eh, bueno, os ámbitos máis artísticos, e despois, Outros, non? como pode ser, temos moita xente que vende comunicación ou de visual ou diferentes graos que queren especializarse en videoxogos. Ben, pois non che roubamos máis tempo, que sabemos que, que tes eh, ocupacións eh, no campus. Eh, estamos pendentes de a ver se, se ven ese premio para, para o campus industrial de ferrole para, para EPEF. Ox, Oxalá, <risas> graciñas. <risas> graciñas Luz, por acompañarnos. Thank <laughs> you. Estamos a escoitar esa muñeira de Ponte Sampaio da, da man Do do Bellón Maceiras Bueno, este caso Do quinteto Bellón Maceiras Unha grabación do oficial de Ortigueira No ano de 2014 Unha grabación na que se buscan en internet Festival de Ortigueira Bellón Maceiras Van a ver a unha moza moi noviña Tocando unha zanfona Ela é... A nosa próxima invitada neste programa de xados no cruceiro. Esa rapaziña que toca esa zanfona E alumna do campus industrial de Ferrol Era E. María está estudando Tecnologías Industriais na Escola Politécnica de Enxeñería do Campus Industrial de Ferrol eh, hoxe imos a conversar con ela da súa afición musical e tamén dos seus proxectos eh, moi ben coa música que está levando a cabo no Campus Industrial de Ferrol concretamente do seu traballo de fin de grao que está pois, moi ben sellado coa música galega concretamente coa gaita galega Seguimos escuchando este, esta muñeida de Ponce Sampaio, de Bellón Maceiras, acompañados por María López Azafona, y de seguida hablamos con, con María. Pues continuamos con este programa dende o Campus Industrial de Ferrol e agora acompáñanos María López Carballo Hola, que tal? Encantada eh, Gaiteira e ademais estudante do grau en... Tecnologías Industriais aquí na, na, na Escola Politécnica no? na EPEF de, do Campus Industrial de, de Ferrol Imos a comenzar falando de, da túa parte máis musical Como comeza María eh, os estudios de, de música? Comezaches eh, coa zanfona, non? Sí, eh, bueno, pois, dende pequena, eh, os meus pais eh, leváronme a, a eventos culturais, eh, concertos de música tradicional, eh, a mín chamoume a atención a zanfona, eh, dixenles, quero probar... Eh, apuntarme a clases no, no padrado de Narón con Óscar Fernández e posteriormente estive en clase con Germán Díaz e bueno, pois... Pues e aí comezaches coa co zanfona. Aí estamos, sí. Pero tamén estudaches piano, me contabas antes e gaita, no? sí. e gaita, sí. Como é ese paso a gaita? Porque primeiro foi a zanfona, o que foi o piano, a gaita... A gaita. A, gaita. Eh, a gaita foi xusto un ano despois de da zanfona. O meu pai... Tocaba, tocaba gaita, pero, en plan, eh, hobby, eh, no seu tempo libre. Eh, chamoume a atención tamén, eu quería probar máis eh, instrumentos musicais, eh, Apuntéme con a clases con Dani Bellón, un ano máis tarde eh, fixen as probas eh, para o conservatorio eh, de música, E comezas gaita. E comezo gaita, pois, eh, primeiro con, con Dani e co conservatorio, e depois, pois, por culpa dos estudos e eh, falta de tempo, pois, eh, sou co conservatorio profesional. E o piano xa foi máis tarde, xa cando estaba no instituto, con 12 anos eh, aproximadamente, que foi unha foi inesperado porque eu quería empezar eh, a dar clases de piano porque eh, no, no grado profesional de Gaita hai unha asignatura que é piano complementario que, sí. que hai varios anos entón eu quería saber algo unhas, ten unhas nocións básicas eh, de piano para non chegar completamente eh, coa cabeza en branco sen saber nada E eh, a profesora díxome que, que se me daba ben E eh, animoume a facer o profesional Porque, claro, hai moitas asignaturas que, que son comuns claro. Entón, bueno, pois E eh, fixenlle caso a, a miña profe E eh, eh, fixen o... as probas de para piano Aprovei eh, e saquei ao final os dous grados profesionais O grau profesional de música de, de piano de gaita sí. Os dous Pero, bueno A túa paixón é a gaita, entendo, non? É a zanfona. É a zanfona. Que sempre me preguntan, cal é o teu favorito? Depende do día. É como decir que queres máis ao pai ou ao anai, non? Sí, é o mesmo. que Eu no, no, non, non podo escoller. Pero bueno, a gaita douche é moita satisfacción, non? Porque como é iso de chegar a tocar con Carlos Núñez, ni máis nin menos? Bueno, con Carlos Núñez... Eh... Toquei varias veces, pero a primeira foi co Zanfona. Eh, curiosamente. Eh, en 2012 el fixo un chamamento a xóvenes eh, músicos eh, eh, para tocar no seu concerto de Nadal eh, no mar de Vigo. E meu pai e... Eh, pensou, eh, eh, bueno, vou vou mandar aí un vídeo ca totalmente caseiro, nada, <risos> nada, nada preparado eh, da eh, de María tocando a zanfona, a ver se hai sorte, porque claro, Claro, pero eh, que pasa, ¿no? Sí. Pa sen expectativas, porque claro, eu desde moi pequena eh fun moi fan de Carlos Núñez. E tiven a sorte de que gustou o meu vídeo eh chamou moi pai e dixo Que veña María tocar con nós a eh, ama de Vigo? Foi unha das mellores experiencias da miña vida. Eh, despois pois, eh, toquei máis veces con, con Carlos aquí no Teatro de Jofre, eh, a Gaita e a Zanfona. Sí. Pero con, con Carlos é sempre un placer tocar, é eh, maravilloso. Bueno, a Gaita falamos eso, que che deu moita satisfaccións tamén, primeira muller galega en gañar o premio no Festival del Oriente. si sí. máis ni menos, non? Sí, sí. Eh, tamén, un dos mellores días da miña vida. Eu casi diría eh, o mellor día da, da miña vida. Foi totalmente inesperado tamén, porque, bueno, a, ali, eh, xa na, no proceso de selección en Galicia, pois hai un nivel moi, moi alto e, e claro, eu iba totalmente sen expectativas, era tiña 14 anos, é a máis xoven con mm, bastante diferencia, entón eu apunteime porque quería ter un treto para melhorar eh, técnicamente a... para, me... para obrigarme a, a si ¿no? sí. sí. entón, pois eh, cando na selección eh, escollerome para, para ir ao festival eh, ff, xa foi Eu, para mí xa había gañado. O sea, pasase o que pasase quedase dase primeira ou octava xa estaba cumplido o, o soño. Xa o sea, Saralino no Festival do sí, xa ten que ser unha pasada. No, no ano de Galicia era todo o sea, todo maravilloso eh, moi especial. Eh, pois eh, cando dixeron eh, primeiros empatados, porque empatei co, co, con Asturiano e eh, con Fernando Cárcava, pero claro, ao, ao diferencia da idade, gaña a persoa máis xome. si sí, entón, pois, comecei a chorar <risa> <risa> e foi foi moi ilusionante. Sí, sí. Bueno, seguimos falando da gaita porque acabas de sacar o teu primeiro traballo discográfico, ni máis ni menos. si sí. Que nos encontramos? A ver, antes de nada, onde está dispoñible ese traballo? Pois, pues en todas as plataformas... Eh dixitais, por suposto, eh, na páxina do selo discográfico Sek Microscopy. Eh, bueno, se me preguntan a min polas redes sociais, pois pues, tamén poden poden conseguilo. Eh, é que nos atopamos nesse disco. Pois é eh, un conxunto de temas que que, que eu sinto me moi identificado con elos e gustáme tocalos, o disco non si unha estética definida, Eh, hai temas tradicionais temas que eh, non son para nada eh, tradicionais por exemplo o Adallo de Albinoni tocado con dúas tanfonas e piano eh, reflexa un pouco pois o que son eu, creo así o, o que me gusta está esa esa, esa ves esa Esos ensinos académicos que... Pues, estar... Esa parte do conservatorio. Sí, esa parte do ¿no? conservatorio ao, ao incluir un repertorio clásico, eh, tamén podeis ver pues, as raíces tradicionais, por exemplo, con temas como Alalá das Maíñas ou da Terniña, pero tamén hai un tango, eh, unha peza eh, que ten eh, raíces de tradición brasileira como é o Tico Tico. Eh, ademais, tamén eh, hai unha peza miña, Composición propia, túa. Sí, primeira e única composición. Bueno, única de momento. Bueno. Pois, e che parece, María, escuitamos unha desas pezas. Sí, por que non? Pois acabamos de escoitar esta peza Que acabamos de escoitar? Porque esta era composición túa non, María? Si, sí, eh, a peza chamase A Volta Que significa revolto eh, Pois é unha, unha obra que, que está incluída no libro disco eh, Publicado por a Asociación de Gaiteiros Galegos A que as quedou en entocenteo Que é unha publicación Onde están eh, só mulleres eh, gaiteiras Eh, eu fixen eh, esa esa peza porque tive a sorte de que Carmen López eh acodoce de min e dixo que ис participar nesta publicación, e dixen, "Por suposto", pero ema non tiña ningunha peza composta, entón <risa> <risa> tivemos que tivemos que poñenos a, a compoñer. Eh, porque claro, para mí un un onor, unha onza poder poder participar eh pois en todo que, todo que se poda eh, do mundo da gaita. Entón esta, esta peça está composta pois nunha época que foi un pouco complicada para min, porque coincidía con final dos meus estudios eh, no instituto e eh, ademais no estaba rematando os grados profesionais de gaita e piano. Entón, Xud dime a, a dubida de eh, que fago agora. Estudio un grau universitario ou sigo eh, no conservatorio superior. Entón, ese, esas dúbidas, eh, esas reflexións que, que xudiron están plasmadas na, na peza. Imos a, a esa parte, a ese, a ese grau, como unha gaiteira, unha música, decide virse a estudar ao campus industrial de ferrol a EPEF, a facer o grau en... porque estás cursando o grau de... en denorxides industriais. Eh, para a xente que, que nos escoite, en que consiste este grau? Pois, consiste en, en moitas cousas. En enxeñeiro industrial é eh, en un... Eu diría que é o enxeñero máis versátil porque damos asignaturas pois que están relacionadas con a enxeñería mecánica con, eh, damos asignaturas relacionadas coa a electricidade, con a electrónica o que teña un pouco dúbidas de que realmente o que lle gusta eh, é, o, é o mellor grado porque o o que, que recolhe máis áreas das, das enxeñerías Digamos que é o grau máis máis versátil porque Sí, máis ma no? amplio, sí E como decides estudar este, este grau? Como virte a estudar ao campus industrial de Ferrol, a EPEF? Bueno, pues, a mí, dende pequena, eh, gustaron as, as matemáticas, eh, as asignaturas de física e química, tecnoloxía. Mm. Sempre fui unha alumna de, de ciencias, entón, pois, eh, mirando... Totalmente o que máis me interesaba, ainda que, bueno, tive unhas pequenas dúbidas de case de estudo en <risa> <risa> Pero, no, eh, finalmente, eh, todo que, o relacionado con matemáticas xuxa tamén moitísimo. E ademais, eh, estás buscando unha vinculación, teño entendido, entre os teus estudos de grao Eh, na EPEF coa túa paixón, non? porque estás traballando nun proxecto bastante interesante para o teu traballo fin de grau xa, non? Sí, eh, sí xa estou eh, comenzando coa traballo fin de grau e, eh, bueno, estamos facendo unha unha gaita 3D eh, Unha gaita 3D? Sí, con, feita con impresión 3D e eh, intentando unha Eh, saber que implicacións ten eh, se, se, se imprimemos con un material eh, ou con outro eh, o tema dos armónicos porque cales son as diferencias eh, se, pon, se pos un material ou outro, a zurgosidade, todos esos parámetros, eh, estamos estudando a ver como afectan eh, na gaita. A ver, porque eu non entendo moito, que eu non, non son enxeñeiro, nin teño moita idea, pero é que, sabes, mirando como os diferentes polímeros entendo afectan os harmónicos da gaita, entonces en, en que consiste? Si, sí, sí, eh, tamén as diferencias entre a madeira e, e os plásticos eh, estamos ba, estamos comezando, eh. só temos un prototipo feito, eh, pouco a pouco eh, estamos estudando eh Eh, con moitas dúbidas e eh, poucas certezas <risa> agora. Pero bueno, estás agora en terceiro carreira, No, eh, ¿no? estou mm. en cuarto. Estás en cuarto. E xa estás, mm, xate o proxito bastante avanzado entonces, non? Para Bueno, iso ¿no? había <risa> <mí> que perguntar <risa> <yo me tuto. risa> Sí. Sí, para para ser eh, cuarto, sí, que teño o, o o traballo bastante avanzado. Pero bueno, aínda aínda queda, queda moito traballo que facer. Pero bueno, pronto veremos esa gaita, sí, feita en... con unha impresora en 3D, non? Sí, ver, eh, en, en xullo. Pois <risas> pues nada, xa queda menos e foi unha maneira bonita, non, de de enlazar eh, pues ese grau, non, que estás estudando a INAPEF con coa túa paixón, que, que a música, sí, non? Si, sí. nunca cando cando cheguei ao campus nunca eh, esperei que poidese facer eh, un, un grau E eh, co, co miña paixón foi totalmente inesperado cando me propuso o, o meu tutor eh facelo, pois disen que si, sí. bueno, desafidamente. Porque a idea que foi túa ou foi do teu tutor. Foi un pouco dos dous. O sea, porque que eu tocaba, eu diseñe, "Ai, pois e pois está", e ton falando, dixeme, bueno, pois, vamos facer, podemos facer isto de traballo fin de grau." Foi así unha foi unha idea dos dous. Pero, bueno, contenta en todo final, non? Contentísima, contentísima. Teño, teño un sorte de ter eh, o tutor que teño. Pois pues unha maneira de, de enlazar esas, esas dúas paixós, non? A música e, e os teus estudos de, de enxeñeira. Que pensa ser de maior, bueno, iba a dicir, cando remates a carreira? Tes algunha idea xa ou...? Non, non o teño nada nada claro, a verdade. É... Eh... Eu non me gusta deixar eh, portas pechadas porque cando tiña pff, 15 anos nunca pensé que acabaría aquí, então pois o que o que o que me leve a vida. O que veña. Si. Sí. Pois nada, o deixamos aquí María. Vamos rematar con outra canción, se che parece vale. do teu disco e recordamos que o poden atopar en sonas eh, en todas as plataformas, non? Como teñen que buscar para encontrálo? Eh, de streaming María López. Pois eh, animamos á xente a que os coite, en moitas grazas por acompañarnos, María. Grazas a ti. Pois, estamos chegando xa ao, ao remate deste primeiro programa da, da nova tempada de Sados no cruceiro. pero temos unha sorpresa para María que non xa puidemos eh, mostrar no momento no que se facía esa entrevista xa que nos chegou a, a redacción de, de Sados no cruceiro máis tarde. Pero Lucía Pérez, a cantante eurovisiva galega, deixou esta mensaxe para, para María. Así que imos darle agora unha sorpresa con esta mensaxe que, que deixaba Lucía Pérez. Ola María, son Lucía Pérez, e aquí quero mandarche un bico super grande e desexarche moita sorte nese primeiro traballo discográfico que veña cargado de, pues eso, de moita, moita música para compartir e sobre todo que siga sempre esa ilusión. Un bico grande e que non pare a música. E ora sí si que imos chegando xa ao remate desta, deste primeiro programa da, da Tempada de Sábados no Cruzeiro. Moitísimas grazas a todos os que nos escoitachedes, esperemos que os contidos foran do, do vosso agrado e que bueno, pois, polo menos transmitiéramos un pouquiño máis todo o que se fai en Ferrol, concretamente no Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña imos poñerlle o broche final ao programa con música, concretamente pois con música de Lucía Pérez, a que nos deixaba esta mensaxe. Rematamos co seu último sinxelo, Con tanto. Moitísimas grazas e vénmonos no próximo sábado no Cruceiro. Que prometi, que es